Avui comença la vuitena edició del FICAT alçat, un mirall per les entitats de teatre de Sant Andreu amb una gran tradició i moltes dosis d'il·lusió i esforç per superar-se any rere any. És amb aquest tipus de programació en què es dona a conèixer un magnífic teatre públic que té uns preus molt assequibles en comparació amb la resta de sales de la ciutat. Però si hi ha una característica que fa diferent al SAT, al Sant Andreu Teatre, és que la gent el sent com un patrimoni propi. Això és degut a que les entitats poden comptar amb aquestes instal·lacions per representar cada any el millor del teatre que es fa a Sant Andreu. Aprofitem avui aquestes línies per felicitar la direcció del teatre perquè ha consolidat el SAT dintre de la xarxa de sales de la ciutat i per haver aconseguit una rellevància important als mitjans de comunicació local com el nostre que ens impliquem en la societat d'avui dia. També cal agrair l'aposta la a les companyies residents i habituals que omplen de contingut aquesta sala. Però com a peça imprescindible, agrair de manera extraordinària la feina de les entitats que participen al Ficat Alçat perquè són les que donen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 I comencem parlant de l'alcalde de Barcelona, Jordi Areu, que visita avui el barri de la Trinitat Vella. Aquesta tarda, arran de la signatura del conveni signat per l'adequació de la infraestructura que té Trini Jou al carrer Pere del Pulgar i construir un centre obert i formació amb famílies en situació de risc i exclusió social, la Fundació realitzarà un acte que comptarà amb la presència de l'alcalde de Barcelona, Jordi Areu. I esteu tots convidats. L'ACTA comptarà amb la presència de col·laboradors de la Fundació Trini Jove i beneficiaris dels seus programes a més de diferents entitats socials del barri de la Trinitat Vella. Per tal d'explicar més acuradament el projecte, es comptarà amb les intervencions de l'encarregat de les obres, l'arquitecte Alberto Aguirre, el secretari de la Fundació Trini Jove, Ignasi Parodi, representants de la parròquia de la Santíssima Trinitat, implicats en el projecte, la regidora del districte de Sant Andreu, la senyora Gemma Montbrú i el propi alcalde Areu. La música i un refrigeri tancaran l'acte. A continuació, l'alcalde es dirigirà al centre cívic de la Trinitat per informar i conèixer de primera mà la preocupació dels veïns envers el tema de les drogues. Molt bé, i també volem parlar de Sant Andreu perquè el districte de Sant Andreu avança en la recuperació d'equipaments com la Fabra i Coats o la Nau i la recuperació de l'antigua Fabra i Coats, on s'ha d'encavi la factoria de la creació i el Museu d'Història Industrial, ha estat un dels projectes estel·lars d'aquest mandat al districte de Sant Andreu. Amb la nau Ivanov, adquirida el novembre passat per l'Ajuntament, o la recuperació del vell canòdrom on es projectava, ara sí ho està reconsiderant, Ubicar el Centre d'Art Contemporani de Barcelona constitueix entre exemples clars de l'esforç que ha fet el districte per atreure equipaments culturals de referència i que es completa amb una sèrie de subseus del Museu d'Història a la Casa de les Aigües de Trinitat Vella, la Casa Bloc o la Torre de Fang de la Sagrera. Tot plegat, com destaca la regidora de districte Gemma Montbrú, ha servit per dinamitzar el potencial cultural de la zona nord de la ciutat. Montbrú és extraordinàriament positiva a l'hora de valorar aquest mandat assegura que ha aconseguit executar pràcticament el 90% dels projectes fixats en el Pla d'Acció Municipal. I destaca únicament, com a gran tema pendent, la transformació del torrent de l'Estadella, un nou barri a cavall entre Sant Andreu i Sant Martí, que, tot i haver-se aprovat la modificació del Pla General Metropolità, no s'ha pogut tirar endavant per falta d'acord polític, segons Montbrú. La llista de projectes executats és prou llarga i està prou distribuïda al territori.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 I també hi ha d'altres temes a destacar, com per exemple que Sant Andreu recuperarà enguany la plaça de les Avaneres. Una de les, des, de les més grans i alhora més estratègiques ferides urbanes causades per la construcció de la línia 9, línia 10 del metro, comença a cicatritzar definitivament. La Conselleria d'Obres Públiques ha iniciat les obres de tancament i cobertura del Gran Pou obert al 2007 a la plaça de la Sabanera, Avaneres, situada a prop de la Meridiana entre els barris del Congrés Indians i Navas, a l'extrem oest de Sant Andreu. En un termini de 6 mesos, segons el Departament, aquest espai públic de Sant Andreu recuperarà la seva fesomia amb arbres, espais d'oci i de jocs infertils, bancs, ponts, fonts i altres elements de mobiliari urbà. La Generalitat ha iniciat el tancament al nivell de la superfície de l'espectacular cavitat de 23 metres de diàmetre i 62 de profunditat per emprendre després la reurbanització de la zona.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 perquè el túnel de l'AVE ha d'avançar poc més d'un quilòmetre per connectar ja directament amb Sants. El túnel de l'alta velocitat avança bon ritme. Només queden 1.200 metres perquè arribi a connectar amb l'estació de Sants i això podria ser al maig. També estan en marxa les obres de l'estació intermodal de la Sagrera, tot i que segons les previsions el projecte trigarà 6 anys a quedar completament enllestit. El projecte de la Sagrera comporta una transformació d'una superfície de 164 hectàrees, que equival a 164 illes de l'Eixample i una longitud de 3,6 quilòmetres. Comptaran 20 hectàrees d'equipaments, 40 hectàrees de zona jardinada, 8.000 quilòmetres de carril bici i 13.000 habitatges, dels quals el 43% seran de protecció oficial. Amb això, la població de la zona podria guanyar entre 25.000 i 30.000 habitants. Molt bé. I ara de Sant Andreu de la Sarera ens annen cap al barri del Bon Pastor i ens anem a l'altra punta del districte perquè els veïns estan molestos pel retard en l'obertura de la residència del bon Pas. Els veïns esperen amb impaciència la inauguració de la residència per a gent gran del bon pastor.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 Aquest any costarà una mica més encendre els, llu els primers llums de Ficat al SAT, perquè ens falta el principal il·luminador, en Josep Maria Vidal, amic, home de teatre i de cultura, coordinador de la mostra des del 2008, que ens va deixar l'any passat i que ennyorem enormement. Per això, enguany els membres del SAT, el districte de Sant Andreu, el jurat i les companyies han decidit fer un recordatori a en Josep Maria a partir de la representació del seu darrer projecte. Tartufo, l'impostor, de la mà de la companyia Clip Teatres, com a acte previ de la inauguració del festival, Va per tu, company. El Sant Déu Teatre vol convidar-vos a tots els membres de les entitats participants al FICA al 2011, a veure l'espectacle Tartufo, Impostor, de la companyia Clip Teatres, avui a les 9 de la nit. Es tracta d'un esveniment, ple... esveniment previ a la inauguració de la mostra per a recordar l'antic coordinador de FICA al en Josep Maria Vidal, que ens va deixar l'any passat.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 La Nau Ivanov, per tant, inicia un cicle de sopars col·loqui amb els candidats a l'alcaldia dels partits polítics amb representació a l'actual ple municipal. Hi han participat ja Jordi Hereu, Xavier Trias i Alberto Fernández Díaz. Després Jordi Portavella i Ricard Guma explicaran a la Nau Ivanov el seu projecte pel que fa a la cultura i al barri de la Sagrera.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 Aquesta nit hi assistirà l'alcaldable per Esquerra Republicana, Jordi Portavella i Ricard Gomà d'Iniciativa i assistirà el 6 de maig. L'horari és a dos quarts de nou i és a la nau Ivanov al carrer d'Honduras, 28.30. El preu és de 13 euros. I encara ens quedava un tema pendent per parlar com és el del carril Bao i hem de dir al respecte que s'estan efectuant restriccions de trànsit de 3 mesos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 L'última informació del dia, ja dir-vos que és a la venda el pacte d'entrades pels dos darrers partits de Lliga del Sant Andreu. 5 euros pels acompanyants de socis i 10 pels no-socis. Són els preus pels que es podrà adquirir el pacte per presenciar la recta final de la Lliga al Coliseu Andreuenc. Sant andreu Orihuela duel directíssim aquest dissabte a les 4 de la tarda i Sant Andreu-Castelló, en l'última jornada de Lliga. El suport de l'afició és fonamental. Només queden dos partits al Narcís Sala. Dos partits en els que, si es vol aconseguir l'objectiu, les graderies han d'estar plenes. És per aquest motiu que el club ha volgut llançar aquesta promoció. Un pack que inclou una entrada per a cadascun dels partits. Recordem que costarà 5 euros pels socis i 10 euros pels no-socis. Cada soci podrà adquirir únicament un pack d'entrades per a portar a un acompanyant al Narcís Sala. Els pacs es podran comprar des d'avui fins divendres a les oficines del club en horari d'oficina. Dissabte, dia del partit contra l'Orihuela, també es podran adquirir els pacs des d'una hora abans de l'enfrontament a les mateixes taquilles del camp. Recordem que l'horari d'oficines és de dos quarts de deu a dos quarts de dues pel matí i de 4 a la tarda a vuit del vespre. Molt bé, doncs arribat a aquest punt. Nosaltres el que farem ara mateix serà una petita pausa, però no marxeu perquè d'aquí uns moments parlarem amb el responsable de la FATEC que és la Federació d'Associacions de Persones de Tercera Edat, perquè ens expliqui doncs, com està anant eh, doncs, tot, el que, tot el que porten a terme des de la seva entitat. Això serà d'aquí uns moments, fem una petita pausa i tornem. Mm -hmm.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 Benvingudes, an setem una tarda més una entrevista més a Ràdio Trinitat Vell a la 91.6 de la freqüència modulada. Recordint tenen l'adressa de correu electrònic informatiusrtv i un telèfon a la seva disposició per dir-li la seva i també per si cansetem un nou any, 2008, hi ha canvis a les pensions. Podem parlar de canvis? Bueno, uns canvis totalment insuficients, però, és clar són canvis. M'explico. Jo Cada crec que amb prou claredat, de moment. Cada mes de gener rebem una carta del ministre Calderes, jo, ara hi havia un company que em deia que ell ja la té, per tant, jo la tindré un dia d'aquests, en que ens diu que com que el govern pensa que la inflació de l'any 2008 serà un 2%, doncs resulta que ens augmenten un 2% la pensió segons els acords de ja fa molts anys, dels pactes de Toledo. Aleshores, què passa? Que com que és molt complicat eh, contenir la inflació, s'arriba, pues per exemple, com aquest any 2007, que la, la inflació ha estat amb el 4.1 per a Espanya, que al final ha sigut un 4.3, i aleshores pues, clar, resulta que et trobes amb un augment de la pensió d'un 2%, però un diferencial d'un 2,10% que és quan cada 15 de gener diu que ens donen una paga extra que és per compensar aquesta diferència d'aquest 2,10. No sé si m'explico. Jo crec que perfectament parlem d'un augment irrisori que crec que hauríem... La definitiva, que és el que t'anava a dir, doncs resulta que sí, hi han unes modificacions, però són unes modificacions irrisòries perquè ja em diràs tu a un pensionista com li afecta la butxaca el que la inflació, l'IPC, se'ns en vagi el 4,10 al 4,5, quan, per exemple, les patates han pujat un 24% o el pa ha pujat un 12%. Cada fet, ja, Enric, amb el canvi de la moneda a l'euro, ja per si sol ja va ser un detriment, en temps per les pensions. Això va ser una estafa. Caram. Així és de clar, amb Sí, o sigui, sí, sí. Jo me'n vaig anar a dormir un 31 de desembre amb què havia comprat el diari a un euro Ai, perdó, 100 pessetes, sí. i em vaig llevar el dia 2 de gener pagant-lo a un euro. Això nosaltres ho comentàvem aquí a la ràdio amb el tema dels cafès, Enric. No, em per un dia un a 85 pessetes, i resulta que em vaig llevar pagant-lo a un euro. Sí, sí. Esclar. O una barra de pa, que encara és més, més greu. Sí, exacte. Que avui en dia una barra de pa ja fet fet i fumut ja val un euro. I em diràs que un euro són 166 pessetes de, de les antigues, no? Per tant, el tema de l'euro, eh, realment hem entrat a Europa, Europa ens ha fet un país ric, perquè actualment som un país ric, avui en el diari apareix que el producte interior brut espanyol hem sobrepassat l'italià, perdó, la renta per càpita, hem sobrepassat a Itàlia, per tant ens ha fet un país ric, però ens han carit els preus d'una manera brutal per la història de l'arrodoniment. És a dir, tornant una mica, Enric, amb, amb el fil conductor de l'entrevista, en funció de qui és determina el percebre o no una pensió? Bueno, això ja ve en funció dels anys cotitzats de cada persona en el seu treball. M'explico. Les pensions dels que eh, estan jubilats es paguen amb els diners que paguen els que estan en actiu. O sigui, quan jo estava en actiu, jo estava pagant una quota mensual, la meva empresa també, i amb aquests diners es pagaven els pensionistes que hi havia llavors. Per què està en perill les pensions? Pel tema demogràfic. Vull dir, quan jo era més jove, per cada 16 persones que pagaven, que pagaven, quota a la seguretat social hi havia quatre pensionistes que cobraven això s'ha invertit avui en dia resulta que per cada quatre que paguen la seva quota hi han 16 pensionistes que cobren i això va en augment d'aquí ve quan es parla del perill de la pensió és un tema demogràfic i dit això et diré, un té dret a pensió si ha cotitzat més de 35 anys en la seva vida laboral Llavors té dret al, seu, al 100% de la pensió que li correspongui, uh -huh. sempre i quan se jubili als 65 anys. És l'edat? Continua sent als 65 anys? Sí, perquè entenc que sent. es parla també de prejubilació, cada vegada és un terme que se sent més. No sé si veritablement és efectiu o no. Bueno, això ja és un tema en què les prejubilacions el que fan és eh, que les empreses prejubilen els treballadors si els interessa els hi compensen econòmicament fins a arribar a una edat en què poden cobrar una pensió. Uh -huh. M'explico, si un es prejubila als 60, l'empresa li donarà una quantitat determinada que impactaran entre empresa i treballador perquè en els 60 pugui començar a cobrar la seva pensió. Així doncs, Enric, amb, amb, amb tot el panorama és una mica, entenc, escoltant-te desolador en el sentit que les pensions s'acaben, se'ns acaben. Sí, eh... sí Quina és l'alternativa, Enric, en aquest? Bueno, l'alternativa i, i el que ens està suportant en aquest moment és la immigració. Tota aquesta onada d'immigració que ens ha arribat i que està eh, cotitzant perquè han entrat a formar part del món laboral són les que de moment estan aguantant la, les pensions. Així doncs potser eh, d'ara en endavant es normalitzarà més el fet de poder percebre i amb més, una pensió més digna? Bé, bueno, és difícil perquè, torno, torno a dir, és un programa demogràfic. Dir, cada vegada hi una més gent major de 65 anys que jubilarà i tindrà dret de pensió. Llavors, en funció de la gent que estigui cotitzant, patirem més o patirem menys. El que sí és cert és que eh, les pensions sembla ser que estan garantitzades tal com estan fins a l'any 2020-2025 on les pensions poden començar a tenir problemes és en l'any a partir del 2025 en amunt uh -huh. per altra banda el govern està fent una cosa que se'n diu el fons de garantia on en aquests moments hi han un fotimer de mils de milions d'euros posats perquè cada any amb les quotes de la seguretat social una part van en els fons de garantia que això fa que ja de moment les, les pensions de que ja estan garantitzades fins a l'any 2050 Fins al 2050 Així doncs les pensions però de quan a quan oscil·len? És a dir, quin seria l'import? Sí, sí, sí La pensió mínima amb xifres de l'any 2007 perquè la carta de l'augment no li rebut encara eh? la pensió mínima està en 493 amb perdó, 492,90 cèntims, i la màxima està amb 2.200 euros bruts. És a dir, són xifres realment d'una a l'altra ja... Ara, si, si, si em que introdueixi la paraula mitjana, sí. la, la mitjana de pensions on en l'any 2007 està amb 750 euros. 750 euros i tal com està el nivell de vida... Una misèria. Doncs, una misèria que crec que realment s'hauria de... Sí si més no s'ha fet, començar a fer alguna cosa. Bueno, nosaltres tenim contactes amb diferents grups, amb tots els grups polítics, constantment estem demanant, i si sí, es fan cosetes, però el, com la que t'he dit, la pensió normal te l'augmenten el, el que és l'IPC, i les més petites acostumen a augmentar aquest 2% de l'IPC més un 3% addicional. Però, esclar una pensió que té 492 euros, com dit abans, li augmentes un 2 per una banda més un 3, vol dir que és un 5. Un 5% de 492 euros ja em diràs que són. Són 25 euros aproximadament, no? I tal com I està... Hi ha 25 euros que li solventem aquell pensionista. Per tant, les pensions mínimes haurien d'estar com a mínim per sobre dels 600, els 650 euros. Uh -huh. Enric, ara imagino que doncs, força gent gran ens estarà escoltant, però també dic no tan gran, que pensaran el seu futur, com, no sé, tots nosaltres ens plantegem l'avui, l'ara i el demà. Doncs, com bé dic, les associacions com la FATEC ens ajuden a tenir un referent, assessorament, un punt d'informació. Si pots recordar on esteu, quin és el telèfon, no sé pas si el fet de passar nos perllà per per assessorar... Jo, ja, si em permet. Sí. diré que el, la gent jove com ara vosaltres sí. evidentment per poder cobrar una pensió heu d'haver cotitzat amb el qual teniu la problemàtica del treball estable o no estable. Aquesta és una altra. però el que sí que heu de procurar amb la mida de lo que sigui possible és que a part de la pensió us feu un pla d'estalard de cara quan sigueu grans pla d'estalvis... Amb la quantitat de mil euristes que hi ha món eh, fer-se un pla d'estalvi és somiar truites, bueno, però ha de ser un objectiu. En quin objectiu? En que jo el dia de demà tingui la meva pensió i a més a més pugui disposar algun diner addicional del meu estalvi. Com t'avançaves, Enric, a la pregunta? Però és que realment no sé pas si que és com un mal d'avui. El tema de les excessives pràctiques que s'atarnitzen i després a quina edat fer-te un pla de pensions? Parlem dat entre 30 i 35 anys, com a molt tard. Sí, home, jo penso que a partir dels 40 anys quasi, 40. Seria, quasi seria obligatori fer-se-ho. Caram. Si es pot, no? Qui diu pla de pensions, eh, no sé... Eh, un estalvi, el que sigui, poden ser totxos, eh? pot ser una, un, un pis, pot ser el que sigui. Ara, el mes de novembre, es va aprovar la nova llei hipotecària, Sí què hi ha l'addicional primera, que contempla i, i, i posa ja per llei la hipoteca inversa. La hipoteca inversa és que en el pis de propietat jo pugui dir, pugui posant el pis com a garantia pugui tenir una quantitat mensual que em faciliti una entitat de crèdit. Uh -huh. pues bueno, pues és un complement a la pensió. Sí, sí, sí. I tant que t'expliques. Jo crec que els oïdors oïdores també crec que, Enric, que entendran perfectament. Enric, el dia que tu creguis convenient, quan tingueu un altre programa, si vols podem parlar específicament de la hipoteca inversa. Home, doncs crec que fora prou interessant perquè... Quanta gent ens trobem en aquest sac, Enric? Sí, home, hi ha molta gent que el millor està cobrant aquests 493 euros que t'he dit que ara es posarà com a molt als 515. Caram. I que el millor està trepitjant a casa seva un, un pis, que el millor està valorat amb 60 o 70 milions de les antigues pessetes. Sí. Si, si tens més de 65 anys, perquè aquesta és una condició, alesores és quan et pots dirigir a una entitat d'estalvi de, i negociar una hipoteca inversa que no és res més que un préstec que en fan amb la garantia del pis. Clar. Llavors, quan la falta l'interessat, li, els hereus tenen les dues possibilitats. O pagar el que ha gastat el pare i quedar-se el pis en propietat, sí o passar comptes amb la quantitat de crèdit i cobrar la diferència i que el pis passi a ser propietat de l'entitat de crèdit. És una alternativa que, que l'haurem... Però molt de pressa és la filosofia de la hipoteca inversa que va una mica lligada a les persones que no han pogut fer-se un estalvi diguem, tipus pla de pensions però que sí que s'han comprat el pis i que poden complimentar la pensió d'aquesta manera. Tot i així s'hauria de fer, si més no, ja sé que aquest programa és una mica per, per dir allò o per fer una mica de denunci de la situació que s'està vivint amb les pensions, però sí que enric, de 400 a 600 euros, francament... Ha, petites, eh? Francament... Clar, Estic parlant de les persones que han cotitzat més de 35 anys. Els que han cotitzat menys i que tenen, per exemple, una pensió que se'n diu Sobi, aquesta no arriba als 400 euros. Una pensió que es diu Sobi. Sobi. Que... Exactament, què significa Enric Sobi? Bueno, Sobi és una paraula que es va posar en època franquista, que era una pensió mínima per entendre's, Sobi vol dir "salari obligatori de vejez e invalidez. Aleshores, que passa? Que les persones que arriben a 65 anys i que jubilen i que no han cotitzat un número determinat d'anys, la... se'ls hi concedeix aquesta pensió que va a càrrec dels pressupostos de l'Estat no va a càrrec de la caixa de la, de la Seguretat Social. Ah. Aleshores, aquestes persones, no sé l'import exacte, però estan, no arriben a 400 euros. No arriben a 400. Suposant que amb l'augment que vingui ara arribaran als 400. Però encara n'hi ha una altra de més baixa. Encara n'hi ha una altra de sí. més baixa. Són les pensions que se'n diuen no contributives. Les pensions no contributives són els que no han cotitzat mai de la vida, i que d'alguna manera demanen hodica entre cometes, no? una caritat de l'Estat i sols hi concedeix la, també a càrrec del, dels pressupostos generals de l'Estat, la pensió no contributiva que està en 350 euros. Caram, Enric. A vivir. Realment sí que podríem fer un altre programa per parlar de, de, la, de la hipoteca inversa que comentaves i d'altres termes així, més paraules, potser tecnicismes més quempres, doncs una mica desglossar-los perquè crec, Enric, que es mereixen una, una atenció especial i més, i més puntual. Molts dels punts que estàs tractant, que' aquí estem fent una pinzellada, però caram, Enric, sí Quan que... Si vosaltres vulgueu, estic a la vostra disposició. Doncs, Enric, ja per, per posar el, el punt i final en aquesta entrevista, no sé pas si voldries fer algun, algun afegitor, algun punt i final sobre les pensions que potser no t'hagi bueno, preguntat. Demanat, tu m'has demanat que et digués si, si podem assessorar. I, eh, sí, i no? que estem a disposició de qui vulgui, no? Nosaltres estem en telèfon, si vols prendre nota. Sí. 9-3. 9-3. 2-15. 33. 33. Doncs en aquest telèfon també els oïdors o oïdores que estiguin interessats en contactar, en aquest cas, amb el responsable de la FATEC, el senyor Enric Uller. Enric. El porta El porta en veu. El en veu. Que també, de fet, totes les peticions que vinguin aquí a la ràdio te les faríem arribar, Com Enric. Com a la vostra disposició. Eh? Per altra banda, nosaltres tenim un, un advocat que sí? jurídicament pot assessorar. I esteu ubicats a quin recint, Enric? Estem al carrer Casanova 36, Baixos, Molt bé. És doncs Enric molt. És sí. entre Sepúlveda Doncs Enric, qualsevol persona que en aquests moments, oïdors, oïdores, ja et dic, és allò, i ja no té per què ser, és a dir, eh, gent gran, gent menys gran, tothom ens trobarem tarot amb... amb... Consulta, que és que és pugui, això. O calafatec puguem ajudar a clavir conceptes estem, torno a repetir, a la vostra disposició Doncs molt bé, moltes gràcies Enric per estar aquí aquesta tarda avui amb nosaltres. Gràcies a vosaltres Doncs ja ho veuen avui parlava mà mal portant veu de la FATEC el senyor Enric Coller i ja ens ha parlat de les pensions en breu el tornarem a tenir entre nosaltres perquè caram, si n'hi ha temes importants que s'hagin de desgranar i parlar més de forma fidedigna i acuren aquells punts d'aquelles paraules més tècniques que potser es referia el senyor Enric Ullí, que no ens quedaven prou clares, potser per desconeixement, cosa que hem d'evitar i això ho farem properament aquí a la 91.6 de la Freqüència a Ràdio Trinitat Vella. Molt bona tarda. Cada dia de 12 a una del migdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs ja tornem a ser aquí novament i ara parlem amb en Nacho Iglesias que és mosso d'esquadra i pertany a l'oficina de relació amb la comunitat dels mosos d'esquadra. Ara sí que m'ho he pres de memòria, veus? Uh, parlem dels consells de seguretat d'empreses, cablejat i metais perquè això del coure... Sembla que està a, a últim del dia. Eh? A l'hora del dia, bon dia a tots, sí, sí. què tal? Bon dia. Doncs sí, volíem comentar que estem fent una campanya a tot el districte de Sant Andreu, a tota Barcelona i en general a, a tot el territori uh -huh. donant consells de seguretat a les empreses de, que es dediquen al metall o cablejat uh -huh. perquè estem trobant que pateixen robatoris uh -huh. i volem apropar-nos a aquest col·lectiu també i donar-li una sèrie de consells. Uh -huh. Uh -huh. Perquè és, molt, és important que eh, a l'hora del de, de, de, de, coure, doncs, que és un dels metalls que suposa ara mateix doncs, estan sortint a les notícies, no? Sí, sí, sí, i més que en venen molt car i són molts cales els que valen aquests, aquests metalls. Uh -huh. No, res, aquests eh, consells eh, contribueixen a millorar una miqueta la seguretat de l'empresa, la prevenció i la investigació posterior del delicte per part de la policia, per part de Mossos. Com a primera mesura d'autoprotecció, és imprescindible que feu una, una valoració dels sistemes de seguretat que teniu actualment a l'interior, al perímetre i als accessos de l'empresa. Uh -huh. És el que, el que diem sempre de les dels negocis, doncs que has de pensar com si fossis un dolent, un lladre i a partir d'aquí posar totes les mesures possibles uh -huh. sí, com caràcter genèric doncs hem de valorar la utilització de sistemes de videovigilància i enregistrament d'imatges uh -huh. si tenim una càmera però no grava serveix uh -huh. de poc uh -huh. les càmeres cal que enfoquin els accessos, el perímetre de l'empresa i les zones on hi hagi el material susceptible de ser sostret uh -huh. El sistema utilitzat per captar les imatges cal que estigui fora de l'abast dels possibles delinqüents per evitar que s'emportin l'enregistrament. És a dir, si tenim el, el vídeo a l'oficina i tothom té accés, clar, si entren s'emporten el vídeo o s'emporten el CD i ens quedem igual. Ah, sí. Es poden enregistrar les imatges en un disc dur, exterior o per internet. I És aconsellable que disposeu d'alarma sonora i que estigui sempre connectada a una central d'alarmes. Amb els vehicles intentem dotar-los de dispositius electrònics, com uh -huh. GPS, si els roben, que els puguem localitzar. Uh -huh. Fer revisions periòdiques dels sistemes de seguretat, si és possible, combinar diverses mesures de seguretat. Sí, perquè poden tapar la càmera... Clar, i, però I si igualment. tenim alarma, doncs sona. Uh -huh. o Il·luminació sigui que... adequada al perímetre, els accessos i les zones més desprotegides. Perquè la, les, el que són el, les alarmes, hi ha no algunes que estan connectades a, als Mossos d'Esquadra i d'altres no, no. No, no, no. Una central d'alarmes el que fa és avisar-nos a nosaltres, uh -huh. a policia, a, a Mossos, informar-nos de que tenen una alarma que, que ha saltat. Uh -huh. Però directament no hi ha aquest servei, un servei privat uh -huh. i nosaltres som un servei públic. No podem tenir directament les, les alarmes connectades a nosaltres. Uh -huh. Ens avisen. Doncs ja es veu saber-ho perquè la gent també ho conegui, això. Sí, a vegades diuen, sí, connectada directament amb la policia. No, amb central d'alarmes, i la central d'alarmes es posa en contacte amb nosaltres uh -huh. i ens avisa. Uh -huh. Uh -huh. Amb els pains i les portes, que siguin d'alta seguretat, fins i tot plantejar-se a col·locar portes tipus resclosa, és a uh -huh. dir, que no s'obri una fins que no es tanqui una altra. Uh -huh. Amb un sistema que eviti l'obertura de dues portes a la vegada fer servir caixes de seguretat, no deixar grans quantitats de diners dins de calaisos ni d'armaris, en cas que hem, haguem de fer ingressos bancaris, evitar rutines. No fer-ho sempre el mateix dia, a la mateixa hora, a la mateixa persona, a la mateixa ruta, hem de canviar. Cal evitar fer ingressos en grans quantitats i portar-los en un lloc segur, encara que també es pot contractar una empresa privada que es dedica a fer el recorregut, Exacte i recollir-nos els calés i nosaltres ens oblidem. Uh -huh. intentar, intentar no deixar material susceptible de ser sostret. Parlem de grans quantitats de cables, metalls, etc. fora de les naus o d'altres construccions i oculteu-lo a la vista de altres persones que circulin pel carrer. Clar, si tenim el material allà exposat i tothom que passi no pot, ho, pot ho pot veure, doncs ja saben que allà tenen treball. Uh -huh. Si localitzeu algun vehicle aturat amb persones a l'interior que puguin estar vigilant en la vostra citacions, aviseu la policia. Clar, si tenen actitud d'espera, actitud de control i que volen mirar una vique a tot. Doncs no costa retrocar al 112 e informar que hi ha unes persones voltant que no, no donen molta fiança. Uh -huh. En cas que tanqueu l'empresa durant uns dies, tingueu la, la preocupació de passar-hi alguna vegada. A ningú li interessa quants dies marxeu, etc. No cal posar tancat per vacances fins al 15 d'agost. Uh -huh. Ja ens estàs informant que no hi haurà ningú a dins. Sí, o sigui, oficialment no, no s'ha de posar el, el cartell, però tot, totes les botigues ho posen. Sí, suposo que per no perdre clients, potser. Uh -huh. Però clar, és que estàs donant massa informació. Uh -huh. A l'hora de tancar l'empresa, assegureu-vos que no queda ningú a l'interior una volta i assegureu-vos que tots els accessos queden tancat, tancats correctament i que l'alarma queda activada uh -huh. uh, si hem patit un, un robatori les recomanacions serien que avisar immediatament a la policia en el moment que detecteu el robatori encara que penseu que s'ha pogut produir des de fa dies o fa hores és igual. En el cas que disposo d'informació descriptiva d'autors, vehicles, direcció de fugida, facilitat per telefonar a la policia per activar i agilitzar la recerca. Telèfon d'emergències, com hem dit sempre, és el 112. Okay. Si sospiteu que hi pot haver algú dins l'empresa, no hi entreu, si us plau. Espero que arribi la policia i que ens donin instruccions de on són els llums, com podem enxegar, com podem entrar, etc. Okay. Si disposeu de càmeres de seguretat, aporteu els enregistraments a l'hora de fer la denúncia, doncs, porteu també les càmeres, o sigui, les, les, les còpies. Uh -huh. Faciliteu el màxim de dades possibles del material sostret i en el cas que us hagin sostret una quantitat important de cables o metalls, intenteu recollir informació que serveixi a la policia per identificar-lo. Inscripcions, tipus d'embalatge, fotografies d'un catàleg, uh -huh. etc. Mai manipular els objectes que hagin que hagin pogut tocar l'autor o els autors del fet i en cas de substracció de telèfons mòbils hi haureu a la policia el llistat de trucades realitzades a partir de la substracció de l'aparell ah. és a dir, podem demanar la factura o el registre de la companyia doncs totes les trucades que han fet una vegada ja no teníem nosaltres el mòbil i clar, això ens ajuda a poder localitzar-ho Seria convenient també que facilitéssiu el número e-mail que consta al mateix telèfon o a la capçala de l'embalatge original. Així, si alguna vegada s'identifica, s'atura una persona pel carrer amb un telèfon mòbil, nosaltres comprovem que aquell telèfon sigui de la persona que el porta, perquè si consta sostret, llavors ja podem relacionar-ho tot. Uh -huh. Si en el moment del robatori hi ha algun testimoni, cal que li demané un telèfon de contacte perquè la policia pugui localitzar-lo i ampliar les dades del fet i com sempre, qualsevol dubte, qualsevol emergència, el telèfon és el 112. Molt bé, doncs déu nhi -do, la gran quantitat de recomanacions que, que teniu per, per poder seguir aquest robatori, no? de, per tenir la seguretat de les empreses que tenen cablejat i metalls doncs que no, no es trobin amb en un ensurt el, el dia següent de... sí d'haver tornat de, de vacances sí. o al cap de setmana. Aquestes empreses estan patint robatoris i eh, llavors uh -huh. volem, volem intentar ajudar perquè uh -huh. no es produeixi. Exacte. Molt bé, doncs avui hem parlat amb el Nacho Iglesias, que és mosso de mosso d'esquadra de l'oficina de relació amb la comunitat dels mosos d'esquadra de Sant Andreu. Doncs eh, Seguirem aquests consells eh, sobretot eh, repetir que el, avui podeu seguir aquest consell també aquesta tarda a la missió de, de la nova missió de, del programa i eh, doncs això doncs moltíssimes gràcies a Natxo i a per haver vingut avui al, al nostre programa a vosaltres, molta gràcies molt bé, doncs nosaltres ara el que fem és escoltar una mica de música i tornem tot seguit ja amb la nostra habitual agenda d'activitats perquè sapigueu què és el que pugueu fer aquesta mateixa tarda Bé, què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar? Escolta cada migdia tot un poble. Doncs tenim algunes coses a explicar-vos abans de continuar amb el nostre programa d'avui i és que tenim dues vies de contacte. L'una és el telèfon al 93 345 64 54, i l'altra és informatius arroba doncs, que voleu conèixer, quines són les principals notícies que estan passant aquests dies als diferents barris de Sant Andreu? Doncs el que podeu fer és anar a la pàgina web de la nostra emissora que és www.rtv-migfm.com I si a més de llegir-ho també ho voleu escoltar doncs teniu la possibilitat d'entrar en el nostre blog que és un www.todunpoble.blogspot.com i allà doncs, tornareu a sentir doncs, els programes que fem des d'aquesta casa. I ara ens doncs, toca el, el torn a l'habitual agenda i ens n'anem en primer lloc a la Biblioteca del Bon Pastor perquè allà s'està realitzant dintre del cicle i ha repetit el racó dels pares les primeres passes. Al conte taller vols que t'expliqui un llibre a la Biblioteca del Bon Pastor? La Biblioteca del Bon Pastor, al carrer Estadella, número 62, us ofereix avui, a dos quarts de sis de la tarda, dins del cicle Lletra Petita, al racó dels pares, primeres passes. Al conte taller, vols que t'expliqui un llibre a la càrrec la Llançana. Consisteix en l'explicació d'una tria de contes, de manera que els infants se sentin atrets tant per la paraula com per les pàgines del llibre. És per a infants de sis mesos a tres anys, l'entrada és gratuïta. I del Bonpastó ens en anem cap a Can Fabra perquè allà el que trobem és dins del Cicle Lletra Petita Llibres d'Escena el somriure de la Daniela. El Centre Cultural Camp Fabra del carrer del Segre número 24 us ofereix avui a un quart de set de la tarda dins el cicle Lletra petit Petita Llibres Escenes el somriure de la Daniela, a càrrec de Rebecca Luciani Xerezade Verdagí. Una narradora i una il·lustradora de l'àlbum ens expliquen aquesta història, on el somriure de la Daniela es converteix en una papallona que viatja fins als cors dels personatges del conte per arribar allà on som nosaltres, i col·labora Calandraca Hipòtesi. És una activitat per a una mainada a partir de 3 anys i si l'entrada és gratuïta. Ja ara anem cap a la Sagrera, anem cap al centre cívic de la Sagrera perquè continuen algunes de les activitats relacionades amb Sant Jordi i en aquesta ocasió es realitza l'espectacle infantil Un món i un munt de dracs. El Centre Cívic de la Sagrera la Barraca, al car carrer Martín Molins, número 29, us ofereix avui, a dos quarts de sis de la tarda, dins de les activitats de Sant Jordi 2011, l'espectacle infantil Un món i un munt de dracs. Els dracs són uns, uns ceres fantàstics comuns a diferents cultures. Cavallers i princeses de tot arreu s'han encarat amb en un drac. L'Àurea i la Ginebra ens descobriran aquest món i aquest munt de dracs, demostrant que no existeixen dos iguals atreveix-te a conèixer els dracs del món. A càrrec de la companyia Tanaka Teatre, l'entrada és gratuïta. Molt bé, doncs com podeu comprovar, avui hi ha un munt d'actes i ara del que volem parlar és d'un fòrum que es diu Se acerca el invierno que realitza a l'EFNAC de la Maquinista. La botiga EFNAC de la Maquinista, el passatge a número 2, us ofereix fins avui a les 7 de la tarda el fòrum Se acerca el invierno, esperant Juego de Tronos. Hi ha xerrades, projeccions i jocs i l'entrada és gratuïta. I més coses, més coses, ara incloses també dintre de les activitats de Sant Jordi, hi ha un concert de Can Coral al Centre Cívic de la Trinitat Vella. El Centre Cívic de la Trinitat Vella, al carrer de la Foradada número 36, us ofereix avui, a dos quarts de 7 de la tarda, dins les activitats de Sant Jordi 2011, el concert de la Coral de Sant Martí i de la Coral de Trinitat Vella. L'entrada és gratuïta. I encara ens queden algunes coses per comentar-vos, com per exemple l'exposició fotogràfica Rua de Maria Pérez Santa Fe, que es realitza a la nau Ibanov. La nau Ibanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras, número 28, us ofereix durant tot aquest mes d'abril l'exposició Ruadaro de la fotògrafa Maria Pérez Santa Fe. El Carnestoltes és una festa del llum, colors, alegria, una festa en què la gent surt al carrer a divertir-se i deixa la vergonya a casa. La Rua de Platja d'Aro és la més important de la Costa Brava, amb una participació de més de 70 comparses i prop de 2.000 participants. Per això, Platja d'Aro ha estat inclosa com una de les ciutats més carnavalenques del món. Aquesta festa de colors ha motivat la... Meva creativitat en voler recollir i mostrar la gran varietat de contrastos de colors i textures. He volgut captar l'essència de la festa pel que fa a la pluralitat de la gent que hi participa, que el configuren com, a, com una de les manifestacions més importants de referència a Catalunya. El motiu del meu treball ruedaro és el de captar l'harmonia del color i la festa. Això és el que diu la fotògrafa Maria Pérez Santafe dilluns de 5 a 7 i dimarts de dimarts a divendres de 5 a 2 quarts de 9, l'entrada és de franc Molt bé, doncs ja sabeu que podeu passar per la nau i bonof i gaudir d'aquest espectacle i ara parlem d'una exposició que eh, fa referència al barri al barri de Baró de Viver que parla en imatges això és el centre cívic de Sant Andreu el Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer Gran, número 111, us ofereix cada dia, de dilluns a dissabte, l'exposició «Al barri, baró de viver, parlant imatges». És una, una història plena d'històries, de records i de fets viscuts, compartits o coneguts al barri, aportats entre tots de forma participativa. Les imatges són cedides pels propis veïns i veïnes i contribueixen per incrementar l'orgull d'identitari del barri. Serà avui i divendres de 9 del matí a 2 de la tarda i de 4 de la tarda a 10 de la nit. Els dissabtes d'11 a 2 i de 5 a 10, i l'entrada és gratuïta. I encara ens queden algunes coses per comentar-vos, com per exemple aquest escritos des del fuego a càrrec de la companyia Cavalls que es realitza a la nau Ivanov. Un espai enmig del no-res, enmig d'altres realitats i que no té cap utilitat. Una terra erma travessada per tubs que tal vegada van a parar al marc. Cinc vides que resisteixen a pensar que res no passi, que res no passi més, que res més no passi. Les seves històries ens aniran desvetllant allò que s'amaga entre l'os i la carn, el territori del foc. Algunes resisteixen, altres s'apaguen, algunes consumeix. I tot això en una nit on tot passa, on tot torna a passar, on tot passa un altre cop és l'accès a la beca desperta 2011, càrrec de la companyia Cavalls, del 26 d'abril a l'1 de maig, de dimarts a dissabte a les 9, i diumenge a les 7 de la tarda. El dissabte 30 d'abril hi haurà un col·loquia amb el director i els actors després de la funció. L'entrada és de 12 euros i per als amics de la nau Ivanov de 10. Doncs encara ens queda una última cosa per comentar-vos que també realitza la nau Ivanov i que és aquest descartable de Daniel J. Meyer.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 Descartable de Daniel J. Meyer. Fins l'1 de maig, dimecres a dissabte, a les 9 de la nit, diumenge a les 7 de la tarda, l'entrada val 12 euros i pels amics de l'Anna Uibanov, 10 euros. Doncs el que no és descartable és que ara ja tanquem el nostre programa d'avui. Doncs moltíssimes gràcies, Mami Escribano. A tu. I també a Mireia Gutiérrez. tarda. I evidentment a Maria Aguilar, sense la qual doncs, no podríem realitzar aquest programa. Doncs ho deixem aquí, ens retrobem demà a la mateixa hora, que passeu una molt bona tarda.